Раз був там, ледве виліз. Хто не мертвий, то б'ється, як пада. Знов тиск, нарікання, клядьба, штовхання. І копілені хвилі з прибою кидаються і, втративши розгін, шчухають щоб повторно зашуміти метушнею. В притишеності, що настала після гамору, жінки знов розгомонілись. «Ви ж самі звідки?» – питає Хустина. «Гляжу на вас. Одежа Городська, а розмова наша». Недавно тут. Я з села. Привіз сюди чоловік, бо вже доходила дома. З віллям тільки й живилася. Врятувала двоє дітей, а двійка умерла. Та й живі були, як трупики. Опухли, і з перепаної шкіри вода стікала. Мій чоловік поїхав роботу шукати. Чую, вже смерть скоро мені. Саме тоді він вертається, знайшов роботу, і хліба трохи роздобув приїжджає нас вихопити. Сюди привіз і радився з лікарем, а то йому казав, «Потроху годувати, бо умруть, як наїдяться на виголоджені шлунки». Нас на дієті тримав чоловік цілий місяць. Я ж давно хліба не бачила, так зголодніла, що аж тіпаюся вся, коли дивлюсь на скидку. Та не давав він наїдатись, трішки відрізував мені. Тоді я мучилась і думала, що він і злим наміром це робить. І казала, Хочеш мене замучити, ніщо взяли, хліб не доконали мене з дітьми, так і він хоче кінчити. Коли видужала і стала здорова, знала сама, що він добре робив. Згадуй тепер, як підозрівала його, ніби хочуть світу звести. Що люди витерплять, зітхнула хустина. Попереду стояла селянка в зеленастому пальці, мабуть, колись теплому, тепер вистріпаному і витертому, з нерівно злеглою ватою стояла, нахиливши голову, так що темні пасма, як двокиллі галчини, звисали її на чолос-під безколірної хустки. «Не гнівайтеся!» «Почула вашу згадку», – сказала селянка. «Я з таких, як і ви, тільки гірше було мені. По неправді судила, і не в той бік, що ви не про добре, а про лихе. Чого гніватись?» «Бідою стулені докупи. Кажіть і ви, а то...» «Це ми одні. Всього не переказати. Мій чоловік помер, а я сюди прийшла. Прибираю в школі. Де ми жили, в тому селі чоловік був активістом. Не вийшов сам з бідних. Ні, його батько належав, як казали, до бувших. Мав багатий двір. Тут вже добрий хазяїн був. Рідко можна такого знайти. Син же його, мій чоловік, зробився активістом. Не з користі, а тому, що повірив. Так треба для добра трудящих. Люди плакалися. Казали, до всіх прискіпуються й обдера. Що він з нами робить? Нема від нього рятунку нікому. Вся послідні з нас. Було раз так. Зустрів він діда. А треба сказати, що тоді в нас куркулів ділили. Одних називали експортними для висилки на Урал. Ті були здоровіші. Других, старих дідів та бабів, заставляли. Один дід був ще кріткий, хоч мав 70 літ ще міг жити. Він сина Горбатого мав. Цього каліку теж залишили в селі. Та він скоро виголоднів і пропав. А дід ще ходить. Було це зимою. Зустрів того діда, мій чоловік, і каже, а ну, всякий такий, скидай все. Стягнув з діда все чисто. Не сиди, а для колгоспу. Думав, що так треба і старався. Він голого діда пустив по снігу. Дід просить, Кондрате Петровичу, ти ж хоч онучки на мені застав, щоб не босом по снігу йти, так просить дід. Чоловік мій на нього як закричить, «Ах, ти ж всякий такий, убирайся геть, щоб я тебе не задушив». Так і пішов, дід, босоніж через сніг. Я тоді вірила з чоловіком, що так і треба. Коли хто заводив мову про мертвих від голоду, я їм відрізвала в'їдливо. Чесні тепер не вмирають, то тобто тільки куркулі і ледері. Мій чоловік не впаде, він працює. А видно, над всіма є суд який, по великій правді і для мене гіркий. Хоч мав мій чоловік, що їсти в хаті, а таки і він упав і вмер. Я виїхала в місто і тут врятувалася. Розказую вам, що було, і легше мені стає. Сумно дуже, коли сама в кутку сидячи згадую все. Сусідки горюють з нею. Бідна душа. Носіть хрестик і надійтесь на Бога. Скрізь поможе, сказала сусідка, що в карткованій хостці носитиму тепер.